Nah, kalau kita tidak kembali kepada ulama dalam hal ini yang paling mengerti tentang kondisi dakwah di Indonesia, lalu kepada siapa lagi? Saya sudah tidak tahu kepada siapa lagi. Ya, apa dibiarkan dakwah ini terus dalam keadaan ya? yang ini membantah, yang ini membantah masih mengaku sebagai ahli sunnah, lalu tidak ada yang jadikan sebagai ujukan setelah Syekh Rabi'. Hafidzahulloh Taala berbicara masih mencari ulama-ulama yang lain lagi untuk berlindung di belakangnya, lalu berusaha menghindar dari tahdhir syekh rabi' Hafidzahulloh Taala. Nah, walhal sihul maashirah, warahmatullah dalam hal rujuk kita mengharapkan semuanya rujuk, insyaallah.